După ce vom adăuga o serie de gânduri cu privire la meditația asupra versetului 22 din Evanghelia după Ioan, capitolul 17, vom începe lecțiunea cu versetul 23 din Ioan, capitolul 17. Mai înainte de aceasta, însă dați-mi voie rog frumos să citesc un scurt comentariu al unui profesor de biologie. După terminarea cursului, profesorul acesta despre care am amintit, ia câteva boabe în mână și spune... Se cunoaște exact compoziția acestor grăunțe și proporția lor bine determinată de azot, hidrogen și carbon. Deci nimic nu împiedică a pregăti o sămânță chimică asemănătoare acesteia. Dar dacă semănăm greunțele astfel reconstituite, nu va răsări nimic. Compușii lor vor fi numai absorbiți de pământ. Dacă însă din potrivă semănăm sămânța pe care a creat-o Dumnezeu, se va produce o adevărată minune... Ea va da naștere unor plante pentru că ea conține tainicul principiu, pe care noi îl numim principiul vieții. Arătând apoi spre Biblia sa, a spus Prietenii mei, această Biblie se aseamănă cu alte cărți, sunt și altele tot atât de vechi, dar ascultați, numai Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, viu și statornic, sămânță nestrecăcioasă. Ea este singura care are această putere divină de a ne face să ne naștem la o viață nouă. Noi nu putem înțelege puterea ei minunată, dar această sămânță divină, pusă în pământ bun, va da viața pentru că ea este cuvântul vieții. Scumpul meu ascultător, ți-ai deschis și tu inima acestui cuvânt divin? Dorești sincer să-i încerci puterea pentru mântuire și viață eternă? Atunci citește-o cu rugăciune, înțelegând că Dumnezeu ți se adresează. Lucrurile acestea, spune Ioan 20 cu 31, au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântești și ascultarea mesajului de astăzi, dând fiecăruia înțelegerea puterii minunate și tainice a cuvântului tău de a-l aduce la o viață nouă, ai da natura ta divină și după aceea să crească făptura lui Hristos în el, așa cum ai rânduit-o prin Duhul tău cel Sfânt. Amin. Mm -hmm.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 La pos Poate harul tău Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu Vom da citire, iubiți ascultători versetului 22 Din Evanghelia după Ioan, capitolul 17 Unde Domnul Isus Hristos În rugăciunea sa împărătească Spune Eu le-am dat slava Pe care mi-ai dat-o tu, tată pentru ca ei să fie una cum și noi suntem una. Alături de gândurile pe care le-am avut cu prilejul lecțiunii trecute, le adăugăm și pe cele care urmează, așa după cum Duhul Sfânt a inspirat pe credinciosul său slujitor, preotul Nicuriță, să le înmănâncheze într-o carte. Spurgeon spune că Domnul Isus vrea să vadă mireasa lui tot așa de bogată ca și el, și nu vrea să aibă nici un har și nici o slavă fără să le împartă cu ea. El nu poate fi mulțumit decât dacă noi suntem împreună moștenitori cu el, astfel ca să avem parte de aceleași bucurii ca el. Toate lucrurile pregătite pentru el trebuie să fie împărtășite și de răscumpărații lui. În casa lui, el nu este un membru care să-și încuie ușa și să țină pe ei săi la distanță, ci le dă toată libertatea la cei din casa lui, adică biserica, adică mireasa, ca tot ce este al său să fie și al lor. Lui, lui Hristos, îi place să-i vadă pe ei săi folosindu-se slobozi de comorile harului său, însușindu-și tot ce pot să ia. Plinătatea fără margini a îndestulării sale este atât de gratuită și de apropiată de cel credincios ca și aerul care îl respiră. Care dragoste este așa de minunată ca a sa? Ce să cerem mai mult când avem asemenea dovadă despre bunătatea lui în prietenia pe care ne-o arată și în de care se folosește față de noi? Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, spune deci Mântuitorul, pentru ca ei să fie una, cum și noi, Tată, suntem una. Repetăm, tot ceea ce a făcut și face Domnul Iisus urmărește o singură țintă și anume unitatea. Slava ne este dată numai în vederea unității, El este unha cu Tatăl. De aceea s-a rugat pentru noi ca să ajungem la aceeași unitate duhovnicească așa cum este el cu tatăl. Rugăciunea aceasta i-a fost ascultată în ce privește partea lui de răspundere pentru noi ca mare preot care purta pe umerii și pe pieptul său pe toate semințile poporului sfânt, deși de cele mai multe ori acelea erau împrăștiate. Nu putem fi una cu frații noștri până când nu ținem seama întâi de slava Domnului, după cum ne arată versetul de mai sus. Și ce greu se îndeplinește aceasta când e vorba de răspunderea noastră tocmai de aceea Domnul s-a rugat atât pentru apostoli, cât și pentru toți credincioșii din timpul Harului, căci ne cunoaște bine și știe că suntem porniți spre slavă șartă, deci spre dezbinare. Oriând însă este prezența Domnului cu slava sa în mijlocul nostru, acolo inimile nu pot fi altfel decât una cu el, așa cum suntem văzuți din înălțimile cerești. Continuându-și rugăciunea sa de Mare Preot, în Ioan 17, acum la versetul 23, Mântuitorul spune Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip, desăvârși una ca să cunoască lumea Tată că tu m-ai trimis și că ei iubit cum m-ai iubit pe mine. Vedeți, aceasta este condiția unității, contopirea cu Hristos, topirea în El adică în felul lui de a fi și împreună cu el în Dumnezeu Tatăl, pentru ca Dumnezeu să fie totul și în toți. Firea, natura focului, intră în toate lucrurile care au fost puse în foc, eu, deci focul în ei, pentru ca ei, lucrurile, să fie în chip desăvârșit una. Rămâneți în mine, spune Mântuitorul la Ioan 15 cu 4, și eu voi rămâne în voi. Cine rămâne în Hristos și Hristos rămâne în el. Dumnezeu nu ne vrea lângă el, ci în el. Eu n-aș exista dacă tu n-ai fi în mine, spunea fericitul Augustin. Dacă Dumnezeu este acolo și eu aici, înseamnă că suntem părți și unde sunt părți nu mai este unitate. Pentru foarte mulți, Dumnezeu este numai un obiect de adorare În loc să le devină eu Cineva povestea că unei fetițe i-a murit mama la naștere Ea și tatăl erau nedespărțiți Îl săruta când pleca, îl aștepta când vedea, când venea acasă și dădea papucii Toată viața tatălui avea un centru, fetița lui Câteva zile a fost ceva între ei Tatăl nu-și putea explica ce i a despărțit. La onomastica lui, el a sărutat și a dat un cadou niște papuci foarte frumoși, brodați, spunându-i I-am lucrat chiar eu, tată. Tatăl i-a răspuns M-a îndurerat că mi-ai retras prezența ta ca să-mi faci papucii. Vedeți, iubirea cu părtășie face mai mult ca orice lucru sau lucrare dăruită cuiva fără ea. Să nu sustragem niciodată prezența noastră din fața lui Dumnezeu de dragul vreunei lucrări pe ogorul lui. Dumnezeu ne vrea pe noi înșine înaintea oricărei lucrări pe care i-am putea o face departe de el. Eu în ei, spune Mântuitorul și tu, Tatăl, în mine, pentru ca ei să fie închip, chip desăvârșit una ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis. Lipsa de unitate între urmașii lui Hristos este o piedică în calea pe care lumea trebuie să vină la cunoașterea Mântuitorului ei. Trupul lui Hristos este unul pe pământ, nu două sau mai multe. Fiți cu luarea minte, voi, toți cei care ziceți că sunteți creștini. Biserica adevărată a lui Hristos este numai una pe toată fața pământului, Alcătuită numai din oameni care au în ei felul de trăire a lui Hristos. Înțelegeți adevărul acesta, voi toți care ați fost botezați în numele lui. Casa lui Dumnezeu este numai una în mijlocul lumii, alcătuită toată din pietre vii, cum spune la 1 Petru 2 cu 5, așa cum unul singur era cortul întâlnirii în mijlocul poporului lui Israel. Aveți conștiința acestei case, voi toți care spuneți că ați primit, prin credință și pocăință, pe Domnul Iisus ca Mântuitor al vostru personal. Clement Alexandrinu, un învățător creștin din secolul 3, spunea Una este adevărata biserică, biserica cu adevărat veche, în care sunt înscriși drepții după libera lor alegere, după ființă, după gândire, după principiu, după sfințenie, declarăm că biserica veche și ortodoxă este unică în unirea unei singure credințe, potrivit celor două testamente, ba mai mult, potrivit unicului testament, cu toată deosebirea de timp, unind prin voința unicului Dumnezeu, grație unui singur domn pe toți cei ce sunt aleși de mai înainte, pe care Dumnezeu i-a rânduit să fie drept și pe care i-a cunoscut mai înainte de facerea lumii. Demnitatea bisericii se temează pe unitate. Ea este mai presus de toate și nu are ceva asemănător sau egal. Încheiat citatul. Adevărat scrie și Sfântul Ioan Gură de Aur în privința aceasta. Spune el la Omirea 12, Omirea la Filipeni, Noi nu credem numai că Hristos a înviat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 Ascuns de cei ce iubesc, el rămâne totuși în mijlocul și sprijinitorul lor. El va fi una cu ei în prigoniri și în închisoare. Când vor fi târâți în fața judecătorilor lor, el le va da cuvânt ca să se apere. Câteodată, când era între ei pe pământ, ei erau lipsiți de prezența lui. După moarte însă și înviere, el rămâne cu ei pururea prezent și apărător. Ce plin de mângâiere este acest adevăr? Să știi pe Domnul Isus mereu lângă tine și în bucurie și în necazuri. Spune apoi mai departe Mântuitorul Și tu, Tată, în mine Domnul Isus este unit cu Dumnezeu într-un fel unic și fără seamăn. O legătură strânsă unește pe Tatăl cu Fiul, o legătură de care nu au parte Sfinții și Îngerii. Dumnezeirea lui Dumnezeu Tatăl Este și în Domnul Isus, Pentru că Domnul Isus Este în Dumnezeu Prin El putem ajunge fi ai Tatălui Și părtași ai vieții dumnezeiești De aceea putem totul în El Pentru că suntem părtași Ai firii lui Dumnezeu Și Dumnezeiasca lui Putere Ne-a dăruit tot Ce privește viața și evlavia Dragul meu ascultător ai luat tu această putere de sus, care ne-a dăruit totul, ca să fim aici în lume ca Domnul Isus? Viața creștină este numai de un singur fel, ca a Domnului Isus, cum spune la 1 Ioan 2,6. În felul acesta, lumea necredincioasă ajunge la cunoștința mântuirii.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 Tată vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu. Și, dragii mei, dacă El vrea, cine se mai poate împotrivi voinței Lui știind că această voință este una cu voința Tatălui? Rugăciunea Lui este o rugăciune ascultată. Cât de liniștit și încrezător trebuie să fiu eu urmașului când citesc această rugăciune a scumpului meu mântuitor. Cât de mult trebuie să-i mulțumim că am fost și noi cuprinși în ea. Ce pătrunși ar trebui să fim de adevărurile ei. Domnul Isus vrea să fim împreună cu el și vom fi, dacă acum l-am primit ca mântuitor și domn, dacă rămânem în el prin credința care lucrează prin dragoste, cum întâlnim la Galaten 5 cu versetul 6. Rugăciunea lui este deci să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea pe care mi-ai dat-o tu. Nu este vorba aici de slava fiului omului, slavă pe care Domnul om parte cu ai săi, ci de slava pe care o avea din veșnicie, ca acela care era desfătarea lui Dumnezeu Tatăl și în care a intrat ca om slăvit după ce și-o dezbrăcase pentru a veni ca să împlinească lucrarea pe care Tatăl i-o dăduse de făcut. Această slavă nu poate să fie văzută decât în cer. Ea nu se arată lumii. Domnul vrea ca ei să s o vadă, deci trebuie ca ei să, să fie acolo, unde ea poate fi văzută. Cât de minunat și nepătruns este Harul lui Dumnezeu, care ne face să avem parte împreună cu Hristos, de slava pe care și-a dobândit-o venind aici pe pământ ca să slăvească pe Dumnezeu într-o viață de desăvârșită ascultare. El singur este vrednic de ea. El singur a făcut tot ce trebuia ca să o merite. Dar dragostea lui Dumnezeu N-ar fi fost mulțumită dacă ar vedea pe și fiului într-o stare mai joasă decât a lui. Se cuvenea deci să-i așeze în aceeași slavă ca și el, pentru ca el să fie cel din tâi născut dintre mai mulți frați și uns cu un undelen de bucurie mai presus de tovară și săi, cum găsim scris la romani 8 cu 29 și la psalmul 45 cu versetul 7. Slavă veșnică celui care ne-a pregătit un asemenea har Ce fericită nădejde avem noi care, prin credință, am fost născuți din nou În versetul 25, Domnul Iisus își continuă rugăcinea cu aceste cuvinte Neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis în original, cât și în alte traduceri, versetul începe cu cuvântul dreptuletată sau părinte drepte. Dumnezeu nu este numai dragoste, ci și dreptate. De altfel, dragostea adevărată este dreaptă pentru că ea se bucură de adevăr. În dreptatea lui și-a arătat Dumnezeu dragostea sa față de noi. Fiind drept, nu putea tolera păcatul în împărțirea sa, ci trebuia pedepsit. Păcătosul. Dreptatea lui însă vedea că păcătosul nu are cu ce plăti vina De aceea dragostea sa a găsit mijlocul desăvârșit de izbăvire Și anume a dat pe singurul său fiu ca să moară să plătească pentru noi păcătoșii El a luat asupra sa toată vina noastră și în felul acesta dreptatea lui Dumnezeu l-a lovit pe el Mare este Dumnezeu în dreptate și în dragostea lui Unite desăvârșit pe Golgota Binecuvântat să fie el în veci Neprihănitule sau dreptule tată Lumea nu te-a cunoscut Dar eu te-am cunoscut Și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis Nouă credincioșilor săi Domnul Iisus ne-a făcut cunoscut pe Dumnezeu El cunoștea pe tatăl și Când s-a prezentat înaintea noastră Ne-a spus cum a spus odinioară Mariei Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru Tatăl meu și Tatăl vostru Acesta e versetul 17 de la Ioan 20 În versetul de mai sus și în toată rugăciunea sa Domnul Iisus ne prezintă pe noi înaintea Tatălui El, Fiul lui Dumnezeu, s-a coborât din cer Și a luat starea de moarte în care ne aflam Ca să învieze împreună cu noi să ne înalțe în slavă la Tatăl Său și să ne facă una cu El A primit să împartă cu noi viața noastră sărăcăcioasă și plină de ispite și suferințe Pentru ca să ne facă în vederea veșniciei și vieții sale Înțelegerea adevărului pe care a venit să ne facă cunoscut Domnul Isus, Că adică Dumnezeu este Tatăl nostru face din fiecare dintre noi un izvor de mulțumire și de laudă ca o expresie a simțămintelor noastre față de Dumnezeu. El așteaptă și dorește adorarea și închinarea celor răscumpărați, căci prin aceasta este proslăvit. Este natural pentru un om, care găsește în Dumnezeu pe Tatăl său, să-și mărturisească astfel recunoștința lui față de binefăcătorul său. Lumea nu te-a cunoscut, spune Mântuitorul, dar eu te-am cunoscut. E vorba mai întâi despre lumea religioasă, iudeii și conducătorii lor. Ca să cunoști pe Dumnezeu ca Tată, trebuie să fii născut din El, să devii Fiul Său. Lumea pentru care alt Tată, cum citim la Ioan 844 a lepădat pe Fiul lui Dumnezeu și prigonește pe toți fiii, pe toți copiii lui Dumnezeu. Oricine nu primește pe Domnul Isus, adică felul de a trăi al lui, face parte din lume. Spune aici Domnul Isus: aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Adică cel născut din Dumnezeu cunoaște pe cel născut din Dumnezeu. Cunoscându-ne unii pe alții prin Duhul lui Hristos, copiii lui Dumnezeu se apropie unii de alții, se iubesc și au părtășie. În felul acesta, lumea cunoaște că îi fac parte dintr-o altă împărăție. În continuare, în versetul 26, în rugăținea sa către Tatăl, din Ioan capitolul 17, în rugăținea sa către Tatăl, Domnul Isus spune...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 Vei putea ajunge la cunoașterea lui Dumnezeu ca tată pentru că prin această primire ești născut din nou din Dumnezeu. Ca fiu al lui Dumnezeu, deci, îl poți cunoaște ca tată și cunoscândul l ca tată, intri în templul tainelor sale, cunoscând lucruri pe care lumea, adică cei care nu sunt născuți din nou, nu le pot cunoaște. Eu le-am făcut cunoscut numele tău, spune Mântuitorul și îl voi mai face cunoscut. Cunoașterea de Dumnezeu este o lucrare fără oprire în vecii vecilor și aceasta este cu putință numai prin Hristos. El, Hristos, ne face cunoscut numele Tatălui dacă suntem cu adevărat ucenicii Lui. Cine nu e ucenic nu poate să ajungă la cunoașterea tainelor dumnezeiești. Cine cunoaște pe Dumnezeu Tatăl și pe Dumnezeu Fiul, acela are viața veșnică, cum am văzut la versetul 3. Iar acela care are viața veșnică, adică pe Dumnezeu, înaintează mereu în cunoaștere ca în felul acesta să aibă o bucurie crescândă. Acesta este de fapt raiul. Eu le-am făcut cunoscut numele tău. Dar tu, fratele meu, ce faci cunoscut oamenilor? Cel mai necesar lucru pentru oricine este Dumnezeu, numele Lui, felul Lui de-a fi. Orice altă ocupație și orice altă vestire rămâne în umbră față de înălțarea numelui Lui Dumnezeu ca Tatăl. Acesta trebuie să fie cel din tui lucru în viața omului credincios. Ca să-i știi însemnătatea, trebuie să cunoști pe Dumnezeu și să-ți placă de el, de felul lui de a fi. Spune mântuitorul și li l voi mai face cunoscut pentru ca dragostea cu care m ai iubit tu să fie în ei, și eu să fiu în ei. Dragostea lui Dumnezeu în noi, iată ținta voii lui Dumnezeu cu privire la credința și săi, căci prin dragoste se ajunge la părtășie adică la unitate. Dragostea lui Dumnezeu este Hristos în noi. Cineva spunea, creștinul pe pământ este Hristos devenit vizibil. Eu să fiu în ei, spune Mântuitorul. Numai din pricină că Dumnezeu vede în noi pe Fiul Său prea iubit, adică felul de viață al trăirii Lui, numai în felul acesta putem să ne bucurăm de El. Hristos înlocuiește eu în credincios. Acest eu care a dispărut pentru totdeauna în adâncimile morții sale În această măreață stare de vorbă cu Tatăl La care Domnul a voit să ne facă și pe noi să luăm parte Vedem ce parte binecuvântată și slăvită avem noi Ca rod al venirii lui aici pe pământ Rugăciunea scumpului nostru mântuitor se întinde la nesfârșit Noi nu facem altceva decât îi atingem cât frumusețile să rămânem deci mereu într-o stare de ascultare de Dumnezeu și de cuvântul Său, sub călăuzirea Duhului Său cel Sfânt, astfel vom urca trepte noi, din lumină în lumină, spre slava Lui Dumnezeu, spre propășirea lucrării Lui aici pe pământ și spre marea noastră bucurie veșnică, Amin. Dumnezeu să binecuvânteze cu rod spre viața veșnică toate aceste gânduri minunate. Vă anunțăm aici închierea programului I-199, dorin ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste toți cei ce se deschid să-i primească. Amin.